Alhamdulillah kita telah mendengar Cerahan yang saya rasa Sangat jelas Dan tidak lagi memerlukan Untuk saya memberikan Ulasan tambahan Dan saya mengharapkan tuan-tuan Yang jelas kelakian Dan kewanitaan Dapat memahamilah Belikan tuan-tuan pun kelabu juga Tak ketahuan Yang mana lelaki, yang mana perempuan kan? Baik, sebelum saya nak Pergi kepada soalan yang ingin saya ajukan kepada sahibus samahah mufti, juga masih berkisar berkaitan dengan cara fikir. Kerana ini yang akan mengekalkan kemerdekaan. Saya nak kod kata-kata dan tulisan yang disebut oleh sahibus mufti. Kerana apabila saya membaca dan tuan-tuan juga membaca tulisan-tulisan sahibus samahah, ni bukan nak puji kerana kalau tak puji pun memang saya dah baik dah di tentukan tak payah kasihan ni puji ni ada makna tak perlu puji dah kan. Ha. cuma bila kita baca tulisan-tulisan Samahatul Mufti kita melihat isu-isu yang kita hadapi hari ini kebanjiran golongan-golongan yang menunggang agama yang menggunakan Islam dalam politik menggunakan isu-isu pekauman dan sebagainya telah dijawab dalam tulisan-tulisan yang 10 tahun yang lepas dalam pena mufti di ruangan mingguan dalam buku-buku dan sebagainya cuma saya tertarik untuk kita sebut dalam hal ini apabila sahib Ustamaha menulis pada hari saya dijemput ke Perlis untuk menjadi mufti ini kali pertama kemudian kali kedua Piramli kata takat tiga kali saja Okey. Hmm. pada hari saya dijemput ke Perlis untuk menjadi mufti saya berfikir panjang Apakah yang mampu untuk saya lakukan mengenai perubahan kefahaman dan minda rakyat? Mampukah saya menghadapi corak warna yang sukar diubah, yang menguasai suasana? Dan dalam tulisan yang panjang itu, di hujungnya Datuk menyebut, mengubah bukit dan gunung lebih mudah daripada kita mengubah cara manusia berfikir. tuan, -tuan di Felda ini saya ingat dulu hutan, kita tebang, kita kita cerahkan, kita jadi filda. Tak ada siapa bantah, tak ada siapa, kerana kita berurusan dengan pokok, berurusan dengan alam. Tapi di Perlis Alhamdulillah, manusia tak akan hidup dengan cerita-cerita ajib ni. Manusia tak akan hidup dengan keramat-keramat ni. Tapi manusia hidup dengan cara berfikir. Sebab itu di Perlis, Bomo tak mendapat tempat, cerita karut tak mendapat tempat, dan orang Perlis, sentiasa berfikir dengan matang dan waras. Jadi saya minta sahibu Samaha untuk memberikan juga pencerahan tentang sebab kita nampak macam ada satu putaran balik. Apa yang kita hadapi sekarang ni macam satu putaran kembali pada masalah yang lalu, yang melanda masyarakat kita. Dibersilahkan sahibu Samaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'ad Kasi Fadil Ustaz Mariza Suka pengurusi Fadilatu Syekh Doktor Profesor Dr. Ruzahimi Tok Punggul Rizwan Saya Punggul Rizwan Panggil Nudia kali ini Nak kena pergi Lepas tu masjid ni pula Masjid yang masak gulai pandai Jadi Macam tu Ya Uh, terima kasih kepada penduduk sini dan uh, hadirin penonton juga. Terima kasih Samaliza, saya pun dah lama tulisan saya pun saya pun tak baca balik. Samaliza baca ter ingat balik. Dekat, -dekat nak mati arthritis baca balik aku <laughs> apa aku tulis dulu. <laughs> Masa tu semangat kan. Saya tulis 25 tu tahun umur saya. tentu sekalian Bila para nabi datang antara benda yang paling susah para nabi nak ubah ni ialah taklid. Orang kita kata taklid buta. Orang putih kata blind imitation. Ikut tanpa mau tahu sebab. Pasal apa? Dah, dah kami lama dah buat dah. Tadi Dr. Razmi baca surah maidah wa idza qila lahum ta'alu ila, Allah, wa ila, wa ila um, la Apabila dikatakan kepada mereka kita ikut apa yang Allah turunkan dan ikut rasul Qalu hasbunama wajadna alayhi aba ana maka kata cukuplah apa yang kami duk tengok mak bapak kami dah bodoh buat dah Allah kata sekalipun pun mak bapak depa tu la ya'lamuna shay'an wala yahtadun tak tahu apa-apa tak dapat petunjuk tapi dia tak mau alasannya fa balul qurun ula orang dulu macam mana tak orang dulu salah kot ini adalah benda yang diulang dalam Quran. Anta benda paling payah kerana orang tak mau hujah. Bila main nabi bawa hujah dia tak mau. Dia kata Allah yang hendak ubah pasal apa oh Muhammad. Kami dok buat benda ni dah. Tak masalah apa pun. Ini ini masalah besar yang Nabi Muhammad Nabi Musa bila dialog dengan Fir'aun, pun untuk soalan yang sama, Quran rakamkan semua tanya yang sama, benda kenapa kita nak ubah benda yang kita ada elok dah elok pada dia pasal apa buat, dia tak mau fikir jadi bila Nabi datang Nabi hadapi hal ini Nabi, orang jahilah sama orang jahil bukan tak bijak bijak durai bin summah durai bin summah cerdik penyair yang bagus siapa mengaji dalam dalam dalam sasarara akan mengaji syair-syair Mati dalam perang hunain orang cerdik tapi bab ni dia tak boleh pilih wa ana illa min ghuzayyah in gawad gawaitu wa in tarushudu huzayyatun arushudu, dia kata macam mana Wahal ana illa min huzayyah aku tak lebih daripada kaumku jika mereka sesat, aku pun sesat. kalau mereka dapat petunjuk, aku pun dapat petunjuk, aku kira ikut mereka selahean para pencinta syair jahiliyah membela durai dan kata durai Syair dia ada dimensi dah. Duraik right, tujuan dia ialah untuk kata kita ikut majoriti. Tapi Duraik right, tahu. Sesat. Tapi sesat pun dah geng kita. Ha? Saya nak tahu lho? Sesat pun geng kita. Nak buat macam mana? Kita sokong jugalah. Wa'hal ana illa min huzayyatin in gawat gawaitu wa in tarsudu ghuzayyatun arsyudu bila nabi datang hadapi ni nabi terpaksa betulkan dimensi ni dia nak betul macam mana manusia ni ada lapisan dalam masyarakat ni ada hak jenis cerdik sikit antara ramai-ramai kita ni bukan standard cerdik dia sama yang cerdik sikit ni dia bahasa pun pandai sikit macam Ustaz Mariza tentu cerdik sikit maksud cerdik banyak lah tapi dibandingkan yang lain dia lebih lah kan little bit more kan? jadi dia lebih cerdik sikit tentu hak mana kurang cerdik sikit tu kan tak hm, aku kira pakai ikut lah mereka betulikah mereka kata orang dia hm, tu Betul, tak betulik kita kira ikut mereka mereka orang pandai Agama asalnya tak setuju hal ni. Agama tak mau macam ni. Agama mari supaya kita berfikir. Walatakfuma laisalaka bi'al. Inna sama'ah walbasara walfu'ada. Kullu ula'ika kana'anmu masy'ulah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan mengenainya. Kerana pendengaran kamu, perlihatan kamu, jiwa kamu. Semuanya ditanya di akhirat kelak jam depa tak mau juga macam mana nabi kena nak bagi start dia fikir betul ke kita dok buat ni betul ke selama ni bunuh anak perempuan bunuh anak perempuan wa idzal mau'udat tusuilat bi ai dhanbin qutilat apabila anak yang dibunuh anak perempuan yang dibunuh itu ditanya di atas dosa apa mereka dibunuh logik memikir apa siapa yang nak dibunuh tapi oleh kerana benda itu dah berjalan dalam masyarakat kita ikutnya lah bila Nabi datang Nabi nak membetuikan hal ni padahal Nabi ni orang yang well respected orang yang dihormatilah masyarakat dia Nabi mula-mula siapa yang belajar lansirah Nabi kan naik di bukit sofa Nabi kata apa? Ha? wasap وَصَبَحَا kan Oh selamat macam mana no? hui sekalian tapi biasanya dikata pada waktu pagi kan kan jadi orang kata مَا مَا لَك apa siapa kau panggil kami kan habis orang berimpun main-main kat Nabi kan Nabi kata اَرَأَيْتُم in سَبْتَحَكُمْ atau اَا اِنْ أُسَبِّحُكُمْ اَوْ أُمَسِّيْكُمْ akalung aku bagi tahu kamu bahawanya annadwan eh apa araitum jika kamu apa pendapat kamu jika sekiranya musuh sedang bersiap untuk menyerang kamu am kuntum tusaddiquni kamu akan katakan aku benar tentu tak dia kata bala kamu benar Nabi kata, "Inni lakum nadhirun baina yaday azabin shadid." Aku adalah pemberi khabar, pemberi amaran kepada kamu tentang azab yang pedih. Selama ni depa percaya kat nabi. Hajarul Aswad tu mereka bagi kat nabi untuk membetulkan perbalahan di kalangan mereka. Bila nabi bagi tau kata nabi bawa risalah. Depa tau dah depa dok dengaq dah cerita ini, ni ni. Pas siapa mula tolak dulu? Abu Lahab kata apa? Tabban lak ya Muhammad. Ali hadza jama'tana. Selaka engkau wahai Muhammad, adakah kerana hal ini kau kumpulkan kami? Yang lain-lain depa? Ih. Nak terima pun tengok kita punya boss kita abul hab tak setuju pakat tak setuju pasal apa bukan kerana hujah kena tengok kepada tu kepala tu tak mau nak ambil pusing maka quran dalam surah sabak kata apa qul innama a'izuukum bi wahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatfakkaru min jinnah Qul innama a'idhukum bi katakanlah aku nak nasihatkan kamu dengan satu benda dah hampa tak mahu buah hujah aku ni ok please lah hampa ambillah satu benda ni Qul innama hanya sanya katakanlah hanya sanya a'idhukum bi wahidah aku nak nasihatkan kamu satu benda antakumu lillahi masna wa furada. Kamu berdiri. Takumu ni asyik berdiri. Maksud kamu berdiri ni maksud kamu sungguh-sungguh. Kerana Allah. Secara. Berdua. Kutlah tak larat nak fikir orang seorang hampa jenis otak lembap Kan. Ajak bakat member. Kan? Boleh bantu. Antakumu lillahi masna wa furada. Ataupun seorang-seorang. Summa tatafakkaru kemudian hangpa tolong fikir ustaz. kata agama ni mengajar mengajak apa? kepada ber berfikir. Tolong fikir. Ma bikum min jinnah. Tidak ada pada kawan hangpa ni, sahabat lembaga yang ni, Nabi kita Muhammad daripada penyakit gila. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday azabin shadid. Hanya-sanya dia adalah pemberi amaran kepada kamu Di hadapan kamu azab yang dahsyat Agama ajak berfikir Nak membolehkan orang fikir ni payah Terutama kadang-kadang orang tu bukan tak tahu betul dan salah Dia tahu Dia ada jawatan Yang-yang atas payah Siapa yang sokong Nabi masa awal-awal? Orang muda Orang yang tak ada kepentingan sangat dia pun ni maulal sokong Nabi wasallam. Nabi nak betulkan. Nabi bukan datang supaya orang Arab daripada tak pakai jubah, pakai jubah. Orang Arab dah pakai jubah dah. Islam bukan datang nak suruh orang pakai yang tak pakai serban, pakai serban. Abu Jahal pun pakai serban. Islam bukan datang supaya orang yang tak cakap Arab, cakap Arab. Abu Lahab pun cakap Arab. Islam datang nak membetulkan akidah ia berdatang untuk supaya kita cara fikir kita betul yang ini cara fikir yang betul ini, maksudnya kalau awak pergi tempat lain pun awak tengok benda tu awak tahu yang ni salah yang ni betul yang ni syirik yang ni tauhid Nabi kena betulkan ni contoh bila Adi bin Hatim atai dia Kristian He was a Christian dia seorang Kristian kemudian masuk Islam sebagai riwayat kata dia datang masih lagi sakit tapi sebagai riwayat dia datang dia sudah Islam termasuk dalam riwayat Tirmizi dan sebagainya. dia datang pada Nabi bila Nabi kata Nabi baca firman Allah ittakhuzuh abaruhum warubbanahum arbaban min dunillah mereka mengambil pen pendeta-pendeta padri-padri pendeta-pendeta pendeta-pendeta bahasa betul sikit pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah oleh kerana Adi bin Hakim Al-Ta'i dia berpengalaman dengan Kristian dia kata Ya Rasulullah ya wahai Rasulullah orang Kristian tak sembah padri dia sembah Allah juga orang Kristian tak semua padri dia kata Nabi ayat tu kata orang Kristian semua padri tapi tak kami aku duduk tak semua orang padri Nabi kita bala innahum haramu alaihimul alhalala, wa ahallu lahumul harama fattaba'uhum fazalika ibadatuhum iyahum Nabi kata, ya. Tapi mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mereka. Dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kamu, mereka tu pi ikut padri. Patut ikut Allah. Allah. Benda Allah kata haram, padri kata halal. Benda Allah kata halal, padri kata haram. Mereka ikut padri. Itulah ibadat mereka pada padri. So Islam datang dengan satu konsep untuk faham Ibadat bukan soal pihungguk-ungguknya Apabila kita ikut dia Sekalipun ternyata salah Dan mengagungkan apa yang kita ikut itu Itu sebuah budiya Itu penghambaan Itu perabdian Jaga-jaga Jaga-jaga Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa? Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya tuhan? Cenahwa hawa nafsunya jadi tuhan? Hawa nafsu bukan betongkol. Tapi apabila dia didaulatkan mendahului Allah dan Rasul, dia telah menjadi tuhan kepada kamu. Islam datang dengan tauhid ia membetulkan dimensi fikir orang Arab sangat fanatik perkawaman tanya doktor, doktor Ruzami duduk Jordan dan orang yang duduk di negara Teluk. orang Arab dulu, kata mudah tuan-tuan dia cukup fanatik perkawaman tambah orang badui kalau kita aksiden kereta dengan dia mati family dia dia bukan boleh selesai, kita kena pisah dengan ketua kabilah ketua kabilah tu akan mai dia akan buat tuntutan dia tak kira siapa, siapa dia kira kabilah dia. Arab. Orang orang fanatik. Sebab tu kerana family uh, apa nama dahis dan ghabra sebab yang baca dalam dalam kisah-kisah Arab tentang kuda Arab yang yang apa ya yang berlumba tu kerana perkawaman berperang ratusan tahun fanatik perkawaman Nabi nak betulkan sudut ni, nak betulkan sudut ni macam mana supaya jangan fikir aku tak kira betul salah, yang penting kira dengan aku ha, ni, dia ya, kakak, tak mulu no? aku tak kira betul salah yang penting kira aku, aku tak kira betul salah yang penting family aku Islam main nak berbetul Islam supaya nak jadikan yang jangan ukur warna jangan ukur tinggi rendah jangan ukur baju mana ukur fakta Ukur fakta Nabi kata man qatala tahta rayatin ummiya yad'u ila 'asabatin yansur 'asabatan fa qutil fa qitlatun jahiliya Siapa yang berperang nak kata apa Raja tu lagi ya, mak tu di bawah bendera kebutaan yang ni tak tahu apa betul? Salah aku tak tahu ni yang penting bendera kita, yang penting lambang kita, puak kita. Yang cubu asabetin, yang cubu li asabetin, wayidhu ila asabetin, wayansur asabetin. Ma'ghah pasi puak, sokong pasi puak orang pasal apa? Fakutil dan kemudian mati. Fakitlatul Jahiliyah, mati Jahiliyah dengan Nabi. Dijaga. Pasal apa yang hang bersungguh Aku tak tahu betul salah, aku kira puak kita, kita sokong. Ha? Islam mai nak betulkan ni. Membebaskan diri, itu yang dikatakan kemerdekaan. Sehingga sahabat bebas daripada cengkaman kabilah mereka kepada hanya kepada wahyu Allah Azza wa Jalla sehingga itu orang seperti Abu Bakar Siddiq kerana mereka semua yakin yang benar Allah dan Rasul selain Allah dan Rasul tidak mazum bila Abu Bakar Siddiq naik menjadi khalifah وَلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ Fa in ata'atullaha wa rasulahu fa'inuni wa in 'asaitullaha wa rasulahu falata'ati li aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu aku bukan yang terbaik di kalangan kamu jika sekiranya aku taat Allah dan rasul sokong aku jika aku tak taat pada Allah dan rasul kamu jangan sokong aku Silqul amanah wal kadhib khiyana benar adalah amanah bohong adalah khianat Bila Umar naik dengan slogan yang hampir sama dalam berbagai riwayat Ibn Azzi dan seumpamanya in ra'aytumuni i'wijajan faqawwimuni jika kamu tengok aku tak betul betulkan aku dan Umar tak kata ni Assalamualaikum saya di dilantik ni saya Umar bin Khattab Nabi habar kalau sakut saya, aku lalu satu jalan setan jalannya -jalan lalu jalan lain so hampa kalau anda tegok hampa hukuk-hukuk lah diri hampa ha? ha? hampa ingat hampa siapa aku? Ni? Abu Bakar tak kata ni Al-Quran ha, kata izhuma fil ghar iz yakuli li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana ketika mereka berdua di dalam gua ketika dia berkata pada sahabatnya jangan kamu berduka cita sesungguhnya Tuhan bersama Allah bersama kita aku lah tu So ni dah jadi khalifah. Siapa-siapa yang agak nak tegak lebih-lebih, berpikir balik lah. Tak ada. Mereka tak kata. Itu makna bagaimana Nabi memerdekakan mereka. Tidak seperti Duraid bin Sommah. Tidak seperti ketika Abu Lahab. Abu Lahab kata, Tak ada. Celaka engkau kerana ini kau kumpulkan kami. Nabi telah jadikan mereka benar-benar manusia berteka. Huh? Faham tuan-tuan? Itulah makna. Itulah juga di ini kita nak buat. Pasal betul pasal mufti kata. Tak boleh. Pasal betul pasal mufti bagi tahu dalil tu kita ikut hak dalil Quran dan sunnah tu. Bukan kerana mufti. Tapi kerana dalil. Mufti. Bukan Tuhan lantik. Orang lantik. Manusia yang lantik. Yang tak tentu dah betul. Quran dan sunnah. Ini. Yang kita nak. Imam-imam mazhab. Dihormati. Disanjungi. Dalam negeri ni. Tapi. Kenapa tak pegang. Satu ya. Pasal kita tahu. Semua Mereka. Boleh berkongsi yang benar itu Bukan seorang saja yang membolot kebenaran Yang lain pun mungkin Jadi kita dengar Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Malik Semua kita ambil manfaat Sebab itu mudah-mudahan kita semua merdeka Di zaman ini Ini masuk waktu solat ni Nak bang lu azan ha? dulu ha? Tak apalah saya jawab setakat tu lu. Boleh kan ha? Ah, terima kasih.